pozdravljeni še od najo, pozdravljen Matjaž, mislim, da um, imamo veliko čast, da te gostimo danes tukaj in vidimo tvoj film, uh, pa ne samo zaradi preširnove nagrade, uh, ampak mogoče najbolj to istočnica, kako se počutiš kot preširnov nagrajenec in kako vpliva to na tvoje ustvarjanje. Ne vem, če vpliva kaj posebej na, na, na ustvarjanje. Um, Kaj ne rečem? Mislim, vse so nagrade fajne, da si žrel, da je pač tudi slovenski film v dobri kondiciji. No? Se mi zdi, da zmeraj, ko pridejo kakre nagrade, so ponovadi za, za delo, ki je, ki je že opravljeno, se pravi za film, ki je že končan. Ne? In takrat je film že na nek način gre svojo pot, ti že razmišljaš o novem filmu in je v bistvu to, to, kar te, kar te vleče naprej. Pa sve, da vsaka nagrada je, jo je lepo dobit, no? Ja, mogoče sem bolj v tej smeri namigovala, ne? Če je ta nagrada že vplivala na kake prihodne projekte, da imaš možnost snemati, razmišljati zanoprej? Ne, mislim, da ni toliko odvisno od samih nagrad. seveda nagrade pomenijo neke določene reference, da na določenih razpisih ti, mogoče, ti odločevalci malo bolj zaupajo, ker je tvoje delo že bilo prepoznano ali pa opaženo. Ampak ne bi rekel, da so te nagrade ključni faktor za to, da nekdo lahko dela. No, jaz mislim, da ne. Tudi v današnji situaciji oziroma trenutni situaciji podfinanciranja slovenskega filma in težav pri izvajanju projektu? Jaz se pravzaprav gre ravno za to. Jaz sem nagrado dobil v nekem določenem času, ko slovenski film sploh ni bil financiran. Tako da dobil sem nagrado za svoje delo, ukvarjam se s filmom, hkrati pa nismo bili sigurni, če bo sploh uh, kaj denarja namenjenega za slovensko pač kinematografijo. Ne? Na celodno produkcijo. Tako. Ok, še pogled nazaj, mogoče v čas, v katerem je nastal film Kartopotnik, namreč izbran je bil za neke vrste izhodišče ali pa paralelo med ustvarjanjem tvojim filmskim ustvarjanjem in ustvarjanjem kar pa godine, ki ga portretiraš potem. Meni osebno se mi zdi, da Vajo povezuje neka določena senzibilnost pri režiselske pristopo in pač me zanima, če si tudi ti njegovi filme imal kot inspiracijo ali pa kot neke vrste izhodišče za svoje ustvarjalno delo. Uh, mislim, jaz sem kar pa ta odnegraj cenil zelo kot avtorja, mm. njegovi filmi um, so mi bili blizu, Uh, sem jih rad gledal, ampak pravzaprav je kar bil tudi moj profesor na, na akademiji in skupaj z njim smo na nekaj način spoznaval tudi delo, predvsem on takrat predaval kamero za režiserje, tako da sem spoznaval to 16mm kamero in predvsem te stvari na kak način se vloži film v, v, v kamero, na kak način ta mehaničen postopek poteka. In Analogni se. Tako, tako. Ne? In jaz sem v takrat popolnoma fasciniran, na kak način je Karpo razlagal te stvari, da je šlo za en popolnoma tak mehanski postopek, kako stvari zvest, ampak to, ko je on razlagal, um, je na nek način blo, blo, je, je prišla emocija no, v, v ta postopek, čeprav je šlo za nek čez tehnični postopek. In to me je že fasciniralo. No, predno smo sploh karkoli šli snemati s, te, s temi aparaturami. Uh, ampak film je pa pravzaprav nastal zaradi tega, ker je znotraj EPK-ja 2012, pravzaprav so si zamisli, da bi različne um, ljudi, ki delujejo na področju umetnosti in so povezani z Mariborom, da bi naredili portrete. In takrat so tudi mene vprašali, če bi bil zainteresiran delati portret, kar pa godi. Sem je ja, zakaj pa ne? In tukaj se je pravzaprav začela stvar uh, odvijati. Ker sem je zdel pač kar po pač toliko zanimiv avtor, da se mi je zazdelo, mogoče bi pa lahko preko tega filma tudi preveril nik svoj odnos do, do, do njega, do nekogodega dela. Ja, to se mi zdi, da ti je tudi uspelo. Um, Kakšno so zdaj recimo tvoje pogledi na uh, tako film? Mislim, ena stvar, ki, sem, ki mi je zelo ljuba, je to, da je to na nek način tudi Mariborski zelo projekt, ker um, odločil sem se za Karpota bolj zaradi Tudi ne samo zaradi tega, ker je bil filmar, ampak ker je takrat, ko je od svojega res zgodnega otroštva pa do, dokler ni šel na fakt študirati, je živel v Maliboru in pravzaprav je živel na isti ulici kot jaz v Maliboru. In se mi je zdelo, da ne delam samo portret um, ali pa neko posvetilo enemu filmarju, ampak na nek način tudi svojemu sosedu, čeprav ni, nismo v istem času živela na, na, tej, na tej ulici, on je precej pred mano tam živel. Um, Hkrati je pa sem tukaj s producentom sodeloval v Tom Legnom, ki je v bistvu v mojih začetkih bil mi velika opora in pomoč um, pri teh prvih mojih poskusih s kamero, ko smo skupaj montirali te filme. Hkrati pa je en tudi um, od ključnih soavtorjev, tu Nebojša Pop Tasič, ki sem ga pa tudi spoznal v Maliboru in od takrat ga poznam in potem so se spomnil na njega, ko sem ta film delal, ker je on iz Vodine prišel iz Pančeva, pravzaprav v, v Maribor in se mi je zdelo, da glede na to, da smo delali film o Karpu, ki je snemal Vojvodini in da ne bi še poznat tudi to ravnico zelo dobro in zato sem tudi njega povabok sodelovan, tako da na nek način ima nek, neko Mariborsko sidrišče ta film. Ja, ogromno paralel, ki so pripeljale do filma in se nekako tudi opodobila v filmu. Se mi zdi, da te paralele med Tabo in Karpom pravzaprav tečejo tudi od tvojih začetkov. Ne samo kot profesor, tudi se mi zdi, da je njegova estetika vplivala na tvoje odločitve pri ritmu kameri ali pa določih, določenih režisarskih posejih. Mogoče pretiravam s tem, ali si nekje izhajal, pa potem našel svojo pot. Mislim, mogoče, da je, da je res čist, čisto mogoče, če Če to opažaš, je najbrž že nekaj na tem. Ne bi rekel, da je to čisto zavestno odločitev, ampak verjetno na, teh svojih, na tej svojih poti, mar si kaj, eh, kar je verjetno zanimivega, inspirativnega, tudi, pa ti je blizu, tudi na nek način um, nezavedno, na nek način na poti sproti, tudi pobereš. Um, um, Tako da, če, če tak praviš, je najbrž že, že nekaj na tem. No, ampak kar pa mi je, kar pa mi je blizu, To, ko si prej omenila, zdaj, ko gledam nazaj, je pa to, da je v bistvu ta film nastal na podlagi enih pravil, ki so bila postavljena, ki so pa tudi značilno za Karpovo delo. No, ampak jaz se spomnim, da ko sem jaz prvič prišel v pristopu Karpov, pa smo mu rekel, da bi ta film pač um, naredili, če je on za, seveda, ker brez njegovega privoljenja nima smisla dela tega filma, je on poslušal in je rekel, veš kaj, uh, ja, uh, sem za, ampak um, se mi pa zdi, da bi ta film ti moral narediti naredit brez mene. Ne, se pravi, naj bo lahko, lahko ti delaš portret v meni, ampak brez, brez mene pred kamero. In tu so potem se zmenila, da naj bo prvo pravilo za ta film to, da bomo delali portret o karpu brez karpa, v bistvu. In ko sva to prvo pravilo postavili, smo jaz pol dobro, pol pa dodajmo še drugo pravilo za ta film in to je to, da ne bom jaz pa snemal tvojih prijateljev, ko te hvalijo um, in govorijo vse najlepše o tebi in pač dajmo štata s, tem, s temi pravili. No in na nekaj čisto sem pri tem filmu Na prvič tak nekak jasno videl, da so lahko neka pravila, neke omejitve, pravzaprav moje zaveznice v, v, v, v kreativnem postopku, da me niso nič ožale večjemu obratno, da so mi znotraj teh okvirjev dajali še neko večjo svobodo no? ali pa razmislek, kaj pa, če ne, če ne tako. Ali pa omogočili nek minimalizem, jasnost izrazu, pa vsaj po moji presojeni. Ja, najbrž tudi to. No. Se pravim, ko smo rekli, da tega in tega ne sme biti v filmu, sem, za, sem moral začeti iskati neko pot, kako pa, če ne tako, oziroma kaj, o čem pa pravzaprav bo ta film in kaj bo snov tega filma. No. Kaj okay, mislim, da je to odlično izhodišče za sam film, pa če bo priložil še po projekciji, še rečemo kakno. Hvala. Velja.